اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين الحمد لله على نعمه والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاهم باحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما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 وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت رضينا بالله سبحانه وتعالى ربا وبالاسلام دينا وبالقران اماما وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم جماعة الضرور باسلوتيهو اد الصلاوات بي زاتري محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم Në halusim Allahum jalla jalaluhu wa jalla shanuhu që namazin e jumaat prajneve kabul të aban insha Allah Në halusim Allahum jalla jalaluhu wa jalla shanuhu që në mujt të sëllët jemi umetit Muhammed Mustafa s.a.s. insha Allah mubarak ya ubeja rabbel alamin Në halusim Allahum jalla jalaluhu wa jalla shanuhu që në mujt e mgaj të sëllët kemi kaluhu që në shkala ma lartë dhe ma inritur për letësimin a rritës ton dërte mujjë ma i madhë Mu i Ramazanit, insha Allah, edhe Allahu Gjelle Gjelaluhu, me jetit Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi sallam, me mirë, edhe me marë, me bereqet, edhe me ibadet, javbje, insha Allah. Në temën në të cilin jemi duke uftu zbashko në përmet kursiës sa i gjamië, sot pjesët e temës tonë banemnin el-mes'ele, al lipja. E kam përqëllim fjallën lipja, për atë njërë shkazalin rrugë me lipë per atosca dalin rrug me lifa va atosca lifin maniera tjera Allahu jalle jalahu wajalla shanu min Kurani Karim famlar thot bismillahirrahmanirrahim al'izzatu lillah wa li rasulih wa lil mu'minin madriya dallart siya e gjitha madriya komplet i takonë Allahu gjëllë gjëleluhu vë gjëllë shanoh fati ma fati ngritur madhërien të cilën e shoqron fati majlart ashë për Muhammed Mustafa madhëria të cilën muslimonin e merë përdore edhe e fut në ravat e robë dhe të Allahu gjëllë gjëleluhu vë gjëllë shanoh madhëria të cilën muslimonin اتول مكلورن سبيات الله جل جلاله وجل سعن فيال مكلور كتا شوم فيال لارد اشوم فيال مدروه كافوني ذا مررتم بالب برياض الجنه فرتعوا ستتكلون على بركوفثت الله جل جلاله لبركوفثت الجنه كلتني فيال عاش بوشوني دوما فان جامعه الله جل جلاله وجل سعن فيار تشوفول مسلني فهمو Pun ti punota, nda punota vetëm mirë, mos e lëni fajvon. Kjo mağri, e thila muslimonin e merr për dorë. Edhe e çon deri te varrin, mëniren më të mbar. E lën varr me tu deri në xhallët Allahu, deri në xhallët para Allahu Jellaluhu ve Jellaluhu, ne habsina akmat me roya të varrit. Edhe e nxhall prej varrit ditën e Kiametit, e fut në tavorin e njerëzve të cilët emrohen Kur'anit me emrin ul-salihin, njerëz të mirë. كي مغري يكون وثم المسلمين الكرسه التيرت الكرسه التيرت يشاخرون دبثيه تكلن كد بوت نوار اد باسوريت يمرن فدره يفوتين جهنم زوت جل جلاله ان شاء الله نبرون يا رب العالمين نك كتبتي الله جل جلاله افت قران الكريم العزه لله مغري ان شاء الله جل جلاله وجل سعنه اصلا ولي رسوله كما رسول الله تعالى وسلام وللمؤمنين اذا يتاكن prej njerëzve qëka nuk janë për nga merë ative që janë musliman edhe vetëm ative që janë musliman deri kur, deri sa ato tjenë tim të rësuar për me qenë të mloj se nuk janë në gjdo rastë mloj nuk janë në gjdo rastë në gjitha rastë e muslimoni si kërkur për shembl si tashë si rastë i jonë unë kam tonë këtë këtë kërësi prapë në këtë kontekst për e teke dhe njëherë me qenë se botën me gjithë popo i sot i konsiderojmë një loan. Ne muslimanët sot me që këtë mentalitet, prej pjezve që ati loani, cëla pjezë jemi atu? Unë famë me përgjesti, na e mi bisht që tash momentalisht e qërë që ka të këndë dëshirë në të të dojë. Na e mi bisht e ati loani tash momentalisht. Po mirë, bisht i ke e ka veni. Bisht i e ka veni me së mërami, apo? Ku jemi na pra tash? Me po në krasim me disa popoj. A e mi të mëramë, të mëramë. Kur folin qërë, kur folmi na? Muslimanët, kur folim? Kur na venreni neveve fol? Matë mëramët, a da shë mërtet matë mëramët? Mesë mat mëramën na folmi. Foloveni, fol David oveni, fol dëvidoveni, fol lord ovenci, fol klintoni, folin atë qërë, folin zëbanit, kejt e krim, edhe inojnë në në shkrimet e vëllat, mesë mëramën konferenca islami mleve, ma në fund. Apo përshmi matë mëramën pra? Kama, u kri, bishti lohonit na emi tashë. E qka kemi qenë na? 1.400 e 5-10 vitëm e radh kemi qenë koka e lovët. Koka, a tje ku anë shtruni, a tje ku janë sit, a tje ku janë hunda, a tje ku janë veshët, a tje ku janë sistemi nervor, kua, kuddaat, nariyyat, aje kuddaat, aje kuddaat, a tje ku dajë atë në rjati, a tje ku dajë në pasolit, në kemi qenë. Kur kësto? Kur kemi qenë të Allahut, kur kemi qenë të Kuran i Kerimit, kur kemi qenë në Zansat e eh, Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam, kur kemi marë mësimin parat rasat zezë, Kun thos paradrasa Zeska ce Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Li sahabe radiallahu taala anhum. Me një grup shok 20 shkon në Persi. Temrati i Persis. Kursish musliman me ata shok, shkoi tek temrati i Persis me libt hola. Arab. Shkoi tek temrati i Persis Kesra dhe Sharwan me libt hola. Rubai e ka pa femnin u dhehejt a shka i Amir, a ka u dhejt a shka i ka u dhejt këtë mision, këtë, këtë, këtë delegacion, këtë grup kur ka në kalu në islam përsi të mrati rostem ku shapre i gjemë me shkolarë në shkoll po për fat na shkolarët nuk i kemi në gjami që ta shmë mentalisht e s'kan kohë, janë zanëm edhe s'kan vatë ndoshta mu morë me historie në islami se laicizmi ka historie ndoshta dhe ma të fafën me të vindë dhe njerëzit e shkencës Në të ndëgjojnë se Rodha ibn i Hamir Me katër gjelmosha muslimat Mas i kanë kalun islam Ato shka lipshin të mrati pëstijes Shkoj të mrati rostën Komandonti supreme i oshtrijes persione Katër dhe të sheku i dinastij Kushe ka lezun historie në rostemit E din shumë mirë shfar prisi U shtarap ka qenë Ja ndalë me në vend Si s'ka qenë atë harë zakon Në ndalë ma lardë se sa shi gjitha hudhe. Ata dhash mullar largë. Pak më largë se sa shkon një shi gjithë. Ani me e qu kuririn tanë me, me fanë për çka keni ardhë, pra pastaj pa më udhonë leja me bisedu. A shba dhe kjo. Ju ka dhonë rrëbër i bëni amirit, leja më afru me bisedu me rostemin. Me mratin, me komandontin suprem të shtrije së persiane, 14 shekoj tradit. Luft pas luste, fitore pas fitore. Ka hi mrenan palatin e mratin për si e së rostemi, edhe me shi gjetë ka njës me i shpu shiltët e mratit rëstëm, me shi gjetën me shtizën e dhe ka njës me i shpu qilimët, edhe fotelat e, ka, e, e prisit u shtarat rëstëm, pritit përsisë, tu i thona, tu i thona, e shka po banë edhe pse kini arë, e ditë se kini arë, sa kini arë me lipë, ju a rabët lipni, sa jo, ju jo sa, nuk kemi arë me lipësët, sot kemi arë me ju thonë, sa qka kemi arë me në avonë, fa gjëna anë nukhërëgëkum min ibadët ilë ibad ilë ibadët i rabbi lë ibad fa kemi arë me ju nëzër prej aðurimit njeri u njeriut në aðurimit njeri u allahu njeriut për atë kemi arë sër në qofë se ju pleqët nuk e kini këptu kësë fjallin e fundit edhe niharë për e të eki me fjall më të jesh të pak a ju të i rëtash e kini ni sistem për e sëgjarojmë pak majan sistemi ju më përsi është që njeri u njeri u tibadet i ban, kurse ne kemi armi u mësu prej sotit, që njeri u mësë tibad njeri u tibadet, po t'i këtë tibad njeri u tibadet Allah i njeri u tibadet. Për qatë ka marësot? Kur kështu, aja rapi që lipke, u shëndru me një mësus, u shëndru me një mësus shumë të marë, ka lej me një profesor shumë të më një profesionalitet, të cilin profesionalitet pak njerë sot janë të puna po heqë, Në kemi arë, sot për diçka që të senë, kemi arë me ju të regu se dinastia juve sot ka morë funë. Zotria ju në me dine ka vada për juve. I ka ngrejt durë të dhe ka fanë, Allahumma, me zikë mullë ka kisra kulle mu me zekë. O zot përëndërinë persianë e shkije, su kërshka e shkijinë ato letërën time, ku fjalë të tua e arab belaleminë ta shkruar a ishim. Këmiar më u tregu se Juve ka marrë fund. Ne do ta udhëhecin botën. Sa kemi udhëheç burrat ndërruar? Sa kemi udhëheç nëa muslimanat? E kemi udhëheç nëa muslimanat 1450 vite me radhë, që ta sfuten prapë në fjalë të përsëritura e kemi udhëheç me divalluta. Ka ulën ju sinjëz me shkapojnë në bank. Edhe ka ulën ju guvernatorëve të dollarit, edhe guvernatorëve të markut që dhe guvernatorët frankut kallëzonin se muslimanat ato e dinin kallëzonin se muslimanat e kishin udhëhet shtetin 1500 vet me dy valuta 1000 vet drheme edhe 500 vet lira otomane pa devalvacion pa devalvim asnjëherë kallëzojnë dinar xive se ne kur të udhëhecim shtetin nuk jemi hajgar Në kur të adheqim shtetin, në shtetin ton ma lipsa nuk ka. Ate me a jonë ashtat lip për lipsa, jërëzit që ka lipin. Në shtetin ton lipsa nuk ka. Në kur e kimim ledh zëqatin, në shtetin katarë. Edhe janë angazhur pasanikat, të gjithë zëqatin me evanë. Ka zënju botës gjëmatin dëruar, së të fukarave s'kan pas ku i mi avan zëqatin. Së në kanë gjithë ku i mi avan zëqatin, nuk ka pas e vartërë. Unë kemi edhe hetëten me me Kur'anin e Kerimin, nuk kemi pas ku i më i thonë veçart. Për shkak të mesin e shtetit islam nuk ka fugarë. Nuk ka të varfër. Ket punë krijon zënginat, ket punë krijon fantanikët, ket punë krijon sistemi diktator. Jam atë ndarje. A ka të varfër sot? Sot varfër ka shumë. A mund të thoha më ai tregu neve numrin e të varfërve sonë botë? Po, mundemi me tregu me një shifër shumë të shpejtë. Mundini më treguën një fjalë shumë të shkurt. 1 miliard e 500 muslimanë, 1 miliard e 500 milion muslimanë sot janë të varfër. Por çfarë të varfër, fshkando Hungarinë? Jo. Po ju tregoj se vetëm një qitet në qytet botë në botën islame sot mëshit. Vetëm një qitet në qytet botë në botën islame sot mëshit, Juden për sh, për sh, për, sh, për shemb. Në këtë qytetin vide mëshit sot e blen në shtet çifikad milion banorshë këta. Me kaqreq të blen e vetë të përëjnë pare për nxepin e mëramë. Vetëm një musliman hu, vetëm një musliman, për një miliard e gjimëzve, për një miliard e gjimëzve e ka mrejt gjishtin para di viteve, edhe ka thonë, një person, për du me e blejë qitetin zhënevë, për du me e blejë qitetin e zhënevës, ka kurku për e qeverijës visone, me e blejë qitetin e zhënevës, ama jo me e blejë parqët, Jo me i blejë qënë të zonjave në Gjenevë. Me i blejë qitetën e Gjenevës, me kejtë bankat dhe pasurit e dhe parët që janë ta. Në musliman. Atë varë për qënë kemi, atë pasunum qënë kemi. Po për, pasunum, po për fatë që ki musliman fjallën se ka. Ska në botë ma fukara. Nuk kanë botë ma i varë përse kurse ke e fjallën. Në pasanik në katonë shumë i marë. Begë s'pahi, pash, ag, qëfaret dushtu i gjemotin dëruar? Mirë po me një dhom, i veshën, me sa fja, dire volet altonin njërin kukin e gjatë, njërin kukin e shmaj. Dymë dhe gjem të dera e pritin, kur dale baba për me zlithi. Katër shofera me regulore i ka, me qunë filan ven, edhe me pru prej filan venit. Mirë po i shkreti kejt këto i ka, me zlithë kur t'hi e pjallën se ka. A ka maj vogël se ki? Ska majfogull se ki, më një fjallë, nuk e banë malë kushit e mëkë. Qka i duhet që ajo pasuri? Kush ashtë i pasur pra? Në këtë botë ashtë i pasur a shka ka fjallën. Ne muslimanet 1500 vetë, këmi qenë pasur materialisht, ama dhe fjallën e kemi pasur. Ne i kemi thonë, muslim, ne i kemi thonë uh, mratit fransez, a ditë kur baleti, balet, ples, a shpikën franë, balet, pleshtë se dhja a din shka balet, unë dhe dhe asvegojsh ka baletit së prishpun baleti ashtë një loj i në gjallë shumë gjimnastikës mirë pa nuk ashtë gjimnastikë ashtë krejtë sisë diska qeter një gjallë dhe një vajtë bajnë ushtrimet rëzikshme për të bani balet e ajo të balerina veshët me një fustanë shumë shumë shumë shumë të holë të efer ashtë to që merë ngosht edhe të holë qatë shumë sa që pjesën dhe trupit asaj duhet pa tjetë Më një fjallë më lube, është lube Edhe luj një loj para publikot Të ditë së bashko Po është e nalt Po është e nalt një loj ashtë Balet i thojt A shpik në franë së të ehte Ka narë njerëzit i kanë tregu në sultan Azizit Një sultan prej sultanit shtetit Osman A thonë ka dalë një loj Po luj në franëz burë dhe gruja para njerëzve ashviqare Ka thonë sultan Azizit si mundet Burri edhe gruja me lujt lojna para publikot Ka thonë q E kuqë në Francë. Qatel vema kan. Shkruai: Bismillahirrahmanirrahim. Praim ratet, prej Sultanit Azizit, udhëhet në shtetin Osman për andoris Osmane, prej portit lar. Kësh citat, prej portit lar, i shkruai mbretit francez të nderuar se për lojën që po e luaj ka burrë dhe gruaja para publikut jemi informu. Ndalonë, anulonë kët lojë se për ndryshe do ta organizojnë një ushtri i pari ushtar në Franc, imramin sambol. Asha në luë për një që në vetë. Mas një që në vitëve më këra lujtë. Të rikë dhe se sotanazitë dhe dhe gjemë të ati. Një që në vetë me rëndë. E pa mi pas fjallën ajo. E kemi pas fjallën gjemotën dhe ruar. Kur s'kemi qenë lipsa. Kur jemi shëndru në lipsa. Atë herëmonia jemi bist i lëhonit. Shka jemi të lipsa? Do prej neve lipin përën rrungë. Do prej neve lipin d -din, d din prej ati me shka dinit së një vjetë do për i neve shkojnë e mëthojnë fërnë të ato shka fërnë vetë nuk e di do për i neve lipin politik për i ative shka vetë politikën se di do për i neve lipin dhiv për i ative shkan dhiv me ta pa ndorë ta morim, jo me ta vonë do për i neve lipin shtet për i ative shka shtetin e kje, kje pasë dhe ta kanë morë, Allahu Akbar për i ative shka e kje pasë shtetin dhe ta kanë morë, për i ative shkojnë lipin shtet, a shumë interesant me të njër Ashtë shumë interesant me një zaman prej zamoreve kër njërë zhpallin djetar me vota. A, a të bom i sot votojmë ka të në Slupçan? Po, po të po votojmë. Shka kish me në Slupçan, po votojshin. E për shka për i bëjshin ato vota? Pe votojshin njonin djetar. Shkishmarat, pe votojshin njonin djetar. Pisot, ja kimi qitë votat më la thanit. Pisot dhe tane djetar je. Për të të të të të të të të të të të të të të të t Kja është ajë sistemi Kja është ajë sistemi për të cilin Njerëzvash të ju qitë goja lang Ja kanë kushtu për katër vetë Ma se 1.500 kong Del që të lirë Ja kanë kushtu ma shumë se 1.500 kong Në përsu sratë e pianos Kja është ajë sistemi Për të cilin dhjetarët e mëdhaj kanë thonë Kërë i kanë përit Shka është ki sistemi të cilit Mërëna 5 vite dhe i kushtu 1.500 kong janë pyrë, Kanë thonë ki sistemi asht di budal e mujn një të meqëm me gista që kja në shaj sistem që i shmarat di budal e mujn a i menë qërë i fol edhe e këjnë në mënirë shkencore nuk lënë gja pa elaboru el shkencëtarisht ma i sëmra me mi thojnë mirë, mirë ti po tho mirë ama takshirin me vota kur të bod me vota ingrejnë budal gista thënë, e po shumita që i shpujet A ka shkencë apo e ta ka gishtat Ka po e Ka gishtat apo E po mirë pra Gjituria tamam. ku ka nësot pra Gjituria asoda në kokën e shkencëarve O djetarve qenë ka Apo në mëjët e gishtave të budovë Në mëjët gishtave Ti mirë fave Ama me vota këto qërë të murën Me vota murën Mane me vota pura Mane ummeti Muhammed Mustafa S.A.S. me vota Në islam ki sistema shkur gjonë Batal, njoni, në Islam ke thjesemësh batall. Në Islam fol njëoni, edhe ai afron argumentin shkencor, të paluhajshëm 5 miliardë milionë njerëng dinë që thojnë jo, e këtij njerëz që nuk ka pruar argumentet. Dogjist, fargist. Fargist, gishti. Gisht. gishti për ku përdoret? Xhamati i ndershëm, xhamati musliman, besimtar i nderuar. Gishta të kan vendin e vet ku përdoren. Gishta të kan vendin e vet ku përdoren. Gishti nuk gjet god vetëm me një vernë nga ato burra në klasi më thusi edhe i pidë në zonësat kush i ka bod dhe tira të gje në zonësat ndëruar të ma i menquri, i ma i mire në ngrej në gjishtit dhe të tonë i kam bërë dhe ma fletorën të kshiri i e mërë një peshe të bukur që ati në ngrej në gjishtat në ngrej në gjishtat o bura shë më bojmë si apo marën në gjamin slupçana jo jo po në ngrej në gjishtat që shmëra burë o dhlave jam i nd A më gjisav jo puna. Jo, kjo më nevojë që madhi ndëruat. Ka nevojë edhe për një xhamin subçanu maru. Duhet më thon këtej a veri xhamin subçan duhet më maru. Ella duhet më anis më maru. Ka nevojë për mektap. Çbvojm mektap, po bvojm subçara, po bvojm. Wallahi jo, spobvojm. E po qet, siç ka po thoni, po bvojm. Mreni pra kështa takshimi 51 me 49. Më mos më bome këta, pse këto mos më boke janë më shumë. Çi kanë dina i ku janë këse se? Kush e ka merr këtë sistem? Kush e ka prur këtu? Sa s'kimi shku afron në pastë parë. Prej Kur, jematul muslimanë ndëruar prej Kur janë bashkë ka gishtat në ngrejt. Kurani këtë sistem. Sistemi i gishtot. As babi da. Ka çën zakon prej at dit kur njerëz diçka kanë qerrh me pa marrën këtë dunjë edhe mirë, edhe janë bashkëpër me një mujë qerrh me meta aktive kanë thonë me gishtat. Për ikur as bade suplaka në dyja me rreth drëftiqje po i thoj. Fali Hoxa. Ke po i bin durrve. Fali Filani, ke po i bin durrve. Kur ka binki kilix në bot. Kishas ligj muslimanëve. Muslimani nuk guzon durr me i rekur të gjithë për denisën. Ai thot Allahu Akbar, ai thot Allahumma salli ala Muhammad, ai thot la hawla wala quwata illa billah. Sa ka durr? Sa ka durr drëftiqjes? Sa ka? Për ikur ka binki kjo. Tëften me kët bot. Mbisi përfa që tokës durët janë re Prej njërzve, taborit, divizionit Firaunit kërri kanë hudhë muslimanët në dar Qatëherë janë rej durët të efte Edhe që ta shune pra kërri rej durët Këmë tuk alë du Se kam një instinkt shpirtë nërë mrena Edhe një rem, një pit, një flet Firaunizmi eksiston në mua hala I rej durët apo I rej durët Lipsi i rej durët Kërë të japë është një dinormi Adho një rej durët Në minutë heshtje. Besimtarët, muslimanët, politikanët, jo politikanët, në minutë heshtje. E kemi dëgju filanin te vorra, te kemi marrë në mbledhje, në minutë për ka në minutë heshtje, për ka, për çka në minutë heshtje. Pika ka burimin, pika pika ka lindjen, pika ka genesën, pika ka binë minutë heshtje. Pika ka binë djala lavdin von mbëspramin, ma mos i tavorrosim njeriun. Lavdi kuj Gjëma të ndarë shumë, në në visedat e tonë, a jemi sinë qertë me të, të për sinqert, ndoshta, e për sinë qertë ndoshta. Në nuk ja falim njëriut që ga bon edhe atëherë, kur me ndojmë që nuk pajtojnë me ne. Fjala li allavdi e ka genezën në taborin e, e njerëzve të cili thëjnë slava i mënë punë. Fjala një minut heshqën e ka burimin të një minut shutënjë, ma së mërami palim bërësima, këtë dhjone të na ka qëra regula, a i shka me Allah un A i që ka këtë fejë tonën, e ka fejë regulore, jetësore, sistematike të jetës vërët, a njëri në bankë si punë, pëse këta fejë nuk e kalonë boshë, nuk e kalonë kjo fejë, ti me pon edhe une, pa une s'ka shte e bon një minutë heshje, ama shka të bajt i shka që tërsenë, nuk kalonë kjo fejë boshë, atë blokin ati se ka heke dhe me me të boshë mo, o ka pon në nga i durë, thuj bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alaminë, Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki Yawm Ad-Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdina As-Sirata Al-Mustaqim Sirata Alladhina An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdubi Alayhim Wa Lad-Dallin Zoti Dashur Sevapin e çdo harpi të dhënë me një ja kushtoi shpirtit të tij që e ka mborros duke filluar prej Muhamedit Alayhi Salam në spirt pas spirtit të gjithë mbetëtarëve edhe spirtit nonës babës temë edhe xherve që kanë vdekur edhe ative që janë gjallë dhe arabe lare minë, prej kejkë këta i thurem daju të gjithë dhe se ti ke bëllë, me kaq i delbërgë ati shokut, me këta e no, knaqa të shokut, e din të shumë mirë, shka janë të i bon ato orfuni ati që i bëjë dhuti, e din të shumë mirë a i që që i ka halët përsh, pra, lip di shka prej Beograd, lip di shka prej Kregujirë, Lip di shka prej boni Lip di shka prej hage Lip di shka prej kongresit Lip di shka prej departamentit Lip dhe një zhen prej, prej ati qetrit lip, lip, E lipti kalzëm një bura Fis e bilillah Prej lipti Unë e di shka janë pregadit njerëzit me thonë Me qenë se në gjami ka ko me folë Janë pregadit me thonë E shka me bo, gjafëri, qështi qështuimi Shka me bo, qështi qështuimi Shti njerë për njerë qështuas E, eh, urdhënon i gjemati ndëruar Urnani ummeti Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi wasallam jetani pra nji ti kushto jemi un nuk e kam vendos në jetu në shtit kushto jemi se na kushto nuk jemi po kushto jemi po bon. na kushto kemi leju me u po bon. na kushto kemi leju me na bota tjetër për shkak se ne nuk jemi koncentruar pe dalat e bicikletës ton na nuk jemi koncentruar valë e radiostacionit ton na nuk jemi nuk jemi nuk na nuk e diim ku e kemi qendrën e kemi harru në epicendra jona do bëre ne huaj نكمي هار ميو بروميو ليب كمي هار ميو بروثات اتايناكم لنخرجكم من رب العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد لكن يارم ينذر بلا ادوريني نيريوت اد انا يو تشو ته ادوريني نيريوت الله نيريوت رسول الله عليه الصلاه والسلام دي صحابي في تسنت جي برافا بردس لسوديت نيديه مليبسين اد مليبين قال رسول الله عليه الصلاه والسلام ان i dha sa'la i inna l-mes'ala kaduhun jakdahu biha l-muslim u wajha gati e dorës as rudhje eftirës për muslimonit kur tas gati muslimonit dorën i rudhët eftira fa man shan jubki ala wajhji fa kushka qef me pas balin qel kushka qef me qen ingritur kushka qef musme e rudh tira mës tas gati dorën qka naka duku ki din me këtë hadisë ki din me këtë hadis nga ka duku më smele ju vetën me u botë beqen ki din me këtë hadis nga ka duku më smele ju vetën me a zga të në miku dorën për shkak se zga tje e dorës filon të miku gjëmatin beruar mbarën të kush zga tje e dorës filin filon të miku mbarën të në miku me spari gjëmatin dërshëm ku i lip u ha pare me spari ku të bëjsh me nësër ka me shku me i lip u ha nimi mark ku janë i zbilin Në fillim një ani se ma i dashuri Ta i shkake shprejt ma shumë se t'jep Kërë qëko ishte aja i dalën i dilin gjirë mbulakët Edhe të thoje po kam Ama i kam zhanë me Shti të të, të asha po Shtimë këtë zamanin tonë t'jo ashtë regulore mu Po kam vala Nuk jemi patoma që përnafak nuk po i kthejnë me Pes pëtë mi marka i kam I kam zhanë me Po mi lipin të shdo së pëtë i kthejnë me një ven Se me i pasa Me i pas të dora Shko me riva Drejnë të kejt burat që njësi në gjërgjef ma shumë ma mirë të, të tikat kura është puna për këti pun kejt din me që njësë mirë e ma i sëmëra me pite ki kudush me shkutëne pite ki të njën ma i lartë pak pite ki te i largë, te i të i tretë i hala ma i lartë të i katëri hala ma i lartë i pësë i kushtë të dalë athu i pësë e asha e armiku jëtë ama se ki qare nuk e ki e qare Do njëherë e kam fjallën Do njëherë nuk e ki qarën Pra miku i jot kur të rejë dërën Mos e leje prapë si të kishë mundësi Mos u banë se si keshë si ti keshë Se Allahu gjellë në zëlelu hu e di që ti i ke edha, edha bolaj si të dhije Se laun tënë kure ke kësi prej dërës prej ju hasë Ta dhishë o buri emë Si ja ke shrua dresën an, e anë miku që këtë e piloni Këtë e ki bo Kërë nuk ka pune vogëlë Në e në islam e kemi një regull, kur të në lipe dikush para o ha, mi ka lipe dikush një mi mark muhe, edhe ja kam gënë. Kur të shkoj me ja lip, me mi kësi i prap, nuk kanë regull si pas për e së ton me ja lip një mi mark, 900 dhët me ja lip, gjë motin dërshëm. 900 mark, anë e se si jak i dhënë një mi mark o ha, kur të shkojsh me ja marja me në 900, një qënë ja lenë. Këja regull islam, ama nuk ja lenë kër dajma, po ja lenë Ja lene edhe një shkallë që ja i në tanë shkejle prapë me orë të ti Për këta, jo ja falë një që si marë Ja merë apë, po ja merë me lështim Ja merë nga dhalë nga dhalë Ja merë që, nuk ja thënë spirtin Ja banë me dië se të une banë apë e marë me dië Mezveti Unë për të jëntime tjë e kam Do të bani prapë Muslimanët, një miljarë Një miljarë, e për shimë milionë Për ndërë së të lautë Për gjithjemi të gjithë s atë men, e nëmikë, atë e nëmikë. Mënë me lipë tëtë. Të dhera e nëmikët. Përshkak të kanë harru me i lipë nëmikët. Ajë, ajë, pasha dulë me gjujtë. Pasha dulë me gjujtë, malë me një, me posadën e vetë, me ekipin e vetë. E parë një njëri, ajë në malë të këthi me një që shkatuni, të këthi prej gjëhetiës, e këshë një tapë para derës shatorit. A vend banimin këpë arrujke e këshë Ua frute qadra dhe i ra qadras me mantepër, dul një burë. Fa ur në një zëtri. Fa, a këni konar? Fa, konokin e kemi që, që për shifni. Fa, për mirë, na, ka më më si me dëpërtu mrena. Fa, fa, ti fan familjë se me dale ka ona e qedra e qadras jash pak. Hini mrena, edhe dul, dul gruja me gjithë qikën e mollë, prej qadras në në në, në qetër për jash ta, se misapirë po hinë këne vena. Mas pak nejes, erë një sofer, mas një një, orës, er një sofer, me mish. Pasha tha, e se ditë kusha Pasha ka dalë me të gjujtë, me të esha gjujtë i. Tha, zëtri, prej kaket mirështë, tha, gjendjen ekonomike, edhe gjendjen banesore, haraba, përshof, të më faleshtë. Tha, në patëm një qapë që e premë për ju. Patëm një qapë që ča t'i e premë për ju. Tha, që të të të nga keni, tha, Allah, e kemi Allah, unë dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në tambol e falju bon edhe pas xhumat dolën te xhumat vetëm njëri s'ka dal se ka von ber herifi me prit xhumo vetëm njëri nuk ka dal prej xhamis ka skuar po e shef ndriçje i veshun çat njëri ndriçje i veshun a tani ka këmbla po i falnia drejtat po prit herifin e dera bukarë në natë a ekë sermi dhan parë ti jape disa lira për për për gjëgjën ekonomike mir po masa ative drejtat për greka duhet at allahumma aatini wa barik li fi ma aititni O Allah i jam Me zonë dhe Am Njep edhe banjë ma mubare Ka qka për ma jep Ku këthej i bidere Of Of, of, of. Atë të kush për në armë e lip Aja dhe vetë për lip Ka dham ka therë më më më do Ta për për shkoj për i lip I që ati që aki për i lip Ka shku të shpia Ka fresku e lip A shtrezu për i gjumit Allah Allah Për nëz për e shëf qërë pika pasken Këto pasken se për i lip këndikuj E une për i lip i kë Derajote, sot jamia ka ar njoni të derajote, së të gjamia jonë ka ar njoni, kemi dalë për gjamia, na, qëta shka imi ma zëngine e kemi qitë, ka një miljard e gjithë, edhe kemi dalë për jasë ta gjithë, kejë ju këni shukashpia, veqë unë kam e kam shkutajtë për karabjot, a mi jep një të i miljard. Kja që shtu, të lipësht lipsit, lipë ati që ju ka vënd të gjithëve, veqë kër plëtsaj kushtet e doazë, plëtsaj kushtet e lips Se lipsi ka kushte dhe mos i ndarshëm. Shtan në Armenia dhe mos i ndëruar. Në armë njeriu sot te dera juve mazoma me kat veshën 500 marka, me kozna bun 300 mark, në ar me armë kputh me me, me kputh me refleks në staklo për mas për kerrat, me pa notën kur thashë për rrugë, me orchiki edhe flokt lan me 10 shampone para namazit të mos. Në orchiki me liptë dera juve sot kur dilni, un kur dan, ti kur dilësh, ke bata ktu i si Ivan Ka marrë me lip pak jam nevojë Ka me lip, kush pikuj me lip Kush kuj duhet mjë dhamë A zmarabajot anena Paj lip si ka sharte Lip si a shpak ratasak A shpak i allat një ka shore Allat i unësir Allat i unësimi 20 km në kam Lip si a shi lëvën A i ka sharte edhe i ipët Pra i ka plësu kushtet Allat i jam i dashur Allahu dhe le gjelalu humi lip A shë vërtejnë se duhet me plësu kushtet Në siguri do të në këto kushte. Cilat janë ato? Ibn Abbas, Radiyallahu ta'ala anhu, i ka thënë ja Rasullullah. Më mëso një mesazh që e adhuroj me Allah, të përgjigjet mua. Më son ti on ta lutj Allah, që lezëralu dhe lezano, zëmkë, lutem prap. Më son, të bëni diçka, ti apo lutit kurthët. Mësuesi i madh, kur ra sa dhe e vdet Muhamedi Mustafa Sallallahu alaihi wasallam, i tha në Ibn Abbas, sikam sikam qellu sa have nuk është maranfi dhe në atë i blokmetek të stëgjëb davetuk sa kapshatën haja halal të pranohet luth nuk kam ishkun fakultet në më mështu qish ma pranohet Allah i doha atë i blokmetek të stëgjëb davetuk shtin halal në bark në rejt dur të rahat të rahat e pranohet, pranohet s'ka problem kja është definicion i Muhammed Musafat ala gjëmatin beruar të lugin pak një ka qore Udhën me cithë në udhën. Plukin qëtri një kachore, mën të e për me cithë. Njoni me dhe një kachore, i kaqore, ka me thimi, një vimi a mora ti. Njoni nduqan a gjë, 30.000 më të ripi. Njoni të benzini, të bandi dalaverë. Njoni të me anisari a gjë, të bandi dalaverë. Edhe berberi më në no të të kimë të gjë, me dala cithë ka kria një kachore, kejtë munohën dy shka me po edhe në konak në rëmë ka goshta hi njerëzit kejtë me nejtë katër dhe bura katër dhe gjilpana të mdoja të samorit me veti mungu të mirën bështër kër të folit ma i të mërami o Allah i jonë, anaj banë kabull shë kabull ku i po i dhume të abon kabull inna Allah ta'ala të jibun la jëkbalu illa të jiba ja thonë Allahu gjallë gjelaluhu un jam i mirë vetëm të mirin edhe të mirën i pranojn کیا شکل کیا زرہ کو لو نہ نو کا ير ننت مو ان الله تعالی طيب لا يقبل الا طيب ايا سي بوکر ادے ایمیر مت بوکر ادے ایمیر نے پرانن ان الله الجمیل يحب الجمال الله جل جلال جلاله عافی بوکر بوکر نے دن کفان مطعمه حرام وبلبثه حرام ومجزاه حرام فانہ يستجابلہ انگی مہارا اغیس مہارا تب لے ڈرگ کسی ڈرگ e ka shfar fakulteti ki kri fakulteti në drogistikës tish fakulteti ki kri e kam kri viskistikën tishfar fakulteti ki kri sakëzistikën tishfar fakulteti ki kri Fak ranasakistikën tishfar fakulteti ki kri transistikën o zër banaj kabulli shfar kabulli shfar kabulli pa ashe regullume që si Allah kuaj ban kabulli dhe ka se ban kabulli e ban kabulli Allah lu tjena ti hojës tetole se ban kabulli o bura Lutjene ati hodë në zbinak të tomës e banë kabul 40 vite ka mush huj Në qeshme në qitetit Të dhera Shpijes dhat Ja pëshin 40 vet më rad I brigit funin përë funi Më stinja dë një dhat huj në borë I brigit para se me hinjë të kabiziki funi, hujn, Në eri i behor funi Kështu më s'ka marrë dë një dhat huj në borë Ja banë kabul Allah Ja banë kabul edhe i ban bila hala qërë ndërime këti Allahu gjëllë në gjëllë luhu. E tëllë gjëllë atë ndërime që e ban zotë i këti pra? E burgosit. E burgos qeveria e kralit këtë njëri. Qeveria e mratit është i në burg në të tomë hoxëm. Këtë ban zëmotin dërshëm hoxëm me burgos. Hoxë Allah është hisë sa mirë me i burgos për shkakë se me i burgos e kam fjallën djetarët apo. Djetarët hisë bajë me i burgos. Se me burgoz dietar, më ja dinësh pardomë bot, e burgoz dieturin, burgoz moçetosen. Bon Dieturia ali e ka li adet nuk hin burg. Dieturia nuk burgozet, para çka ka imret i Egjiptat, kur i tha i di Abdulselamit, sa un ti e dot çkeki prej çaj dunjo e ke. Pa kushat dot burgozet, sa. Asnjonën se ne ban zë tri mret, sa thitën si bajafonën, jofa. Sa un ti burgozet sa se ne ban. Sëson burgozun ti e tha, kush je ti çun ti sm burgozet? Po pat, t'kam psh, burgot. Sa më them thoj ç'ka pimson për jashta kështu. Sa nuk i më thoj ç'ka pimson për jashta. Çi si, thosh ç'ka pimson për jashta tonë i më thojmë rendi. Sa do fun. Sa i falde. Sa plaudët heq i dyjonë këtit, as sa t'sen e ban. Pse sa po mprati mund presin për mua. A po has ke ti ujo? E vëket se ne ban. Ti m'prat mu, ti presin për mua. Nuk i fitujo djetarët nuk banë me i burgoz pa marë parasish cëllës lamijan pa marë parasish me cëllën shkenës mirës se me burgoz në susin do me thonë me burgoz klasën me burgoz rejt uh, akademikun do me thonë me burgoz popullin me mshel universitetin do me thonë me mshel një shtet me mshel universitetin do me thonë me burgoz një kontinent a dhe burgu kontinentit nuk e zekon burga maj vogën që kontinentit nuk kanë regull pra këto i boj njerëzit e dobot këto punë Allahu subhanahu wa ta'ala u dhe jallahu. Neve islamna ka tregu se kuja baj kabull dhe kuja baj kabull. Ja baj kabull rroja Tetovës. Eve e burgos mradnia e kralit në Tetovë Allahu subhanahu wa ta'ala nderon me 14 vjet. Ai ai pa rritarui burgut te qelia ja vënë drita kilogram deri edhe mbyll me tel kur e thash spinën drini çej. Ata ambient me ata e thash spinën ata drini çej. Ata e thash spinën ata drini çej. Dere sa la i mronë -drejtori në drejtorijën e burgës të te A i drini ta i hoxas porrim shel O la i katana samë të fara ta mu Kako moxë Kwezi, edhe vak, vako Shkon ma i mavi A i ma i mavi shkon me mshel A i qelë të mbajtë ti i mavi Shkon jam shel, drini dhe ta futi Unë edhe një drini qeter Ta shofim të tas Edhe një drini prej drejtorit kur të fa drejtori në burginet e tolës edhe gjith gjith a i personaliteti i burgët e gjajnë drinat të dit edhe të dit dirë të hapuna së njërën i prej gjëmatës hodgja anë të kalëzut së të diska jënë regull diska. po për po i ditët hodgjës dhe mek me ju qëllë drinë e ku që më kaj zhlasnit në rua felatës tun Allahumul me bitu ilagar a wahumul me bitu ila ghar tra gjemtrisi ju që tës ka pëvini gjumon me fal i ka zonë gjumi me një shtal për e shtalave allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanuh me zërzele jav ka fru guri në dherën e shpallës sa se doajnë bagerat e sot një në qintën abiti abiti se dalme masi i ka ndronë të gjitha munësit e veta ka dalme janë si i kanë bëjmë njët disa bisede i kanë bëmë e veta Avan la diska. Ne ne çoftë nuk na njer prej këtij vendi, një punë, prej punë që kemi bën jetën tonë për Allah. Ne pikto nuk na njer kushi më, do, ka po tere ka nuk thinit u frik. Çka të bëj? Ku të thoshta? Çis ka kë bëu bon për Allah, çis ka kë bëu bon për Allah, çis ka kë bëu për Allah jetën tonë. Ne përmë të have punë ta lutim zotrin inshallah. Ka thonë njëri prej ative, o Allah jam. O Zot, kan li walidan i kam pas prindet nonën dhe babën gjallë prej zakoneve që i kam pasun asë një harë kur kam shku me flet nuk kam shku në gjumin tim pa i qu nonën dhe babës qumë shte kam një harë një jetë kur mërinat e kam të ative me tamën kishin flet ato, i kishdo në gjumin e ta një unë e nejt atëherin me në gjithë në kam kur të qorën me javëdhonë tamën kur i qelën si të dit ato më tanë shka po banë këtërta që jam të ju prit se promë kër jam pruna të homlin kë shiflet jam të ju prit me pi që këtanë si ta kem bërë për ti o oh Allah jo në largohë e këtë razë kurit ta të harra këti sakhra illa anëhum la stati unë lë kurud Allahu gjellë gjelalu a Allah, i shka ja largohën djirlin për i tokës a i shka ja frën të tokën për i djirlit a i shka ja banj betin musës me kullëm a i shka ja banj bache Ibrahim i zjarin e ka largohën razën i diti ka thono, Allah jem unë e kam pas një roktar kur ka shku ma së trivet viteve stajt punet e unë nuk ja kam dosi qeverit bashkohore për një dit po plesohet, ne për një ditë se më po del në penzit që ma për një, një ditë se më dal në penzit për një qka se një ditë e për një po, më shku për një ditë e dit, yeah. për një ditë po gjermania ka shumë për e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që që ka preciz preciz e 490, 990 9, 9 dit me ja pëshij për një dita a që këla preciza a halapu do së tërvinë matë moda a halapu do magarletë matë mod dhe me t'i hupë 410 për një dita që ke preciz, po preciz e ati ku shënë po preciz e që trahon preciza mos me ja hupë për një dita punët që aja preciz që so, allah jenë yeah. ati i shërptori që i më shërvej i 32 kër ala punën ma i sëbrami i patër me 5 dirhem të une bërë për i mërë 20 vite me radhë nuk u këti kër u këti mas 20 viteve më tha ka marrë me e mërë bërë nuk i kisha rru ka marrë me i mërë dërhem që më kanë mërë i thash ajo lugina me lopë e me dele e dhe me dhi e me hajvan ashe jotja mërë edhe shko tha i më tha ozë dëtri nuk ka marrë me u talë me me që ta dirhem të mimi jemë tha ozë jo dëtri Pasoni antime se dia dit kur ke skuhti e kam rrit si çe kam adet po ato 5 dirhem te u kam dal me barabara me baras pes me pasurin teme tjë, pas më n bazar kam ble e ta kam rrit 5 dirhem nus me flon nus kupost me ira vlera ke ajo anse jot ja kan luga n lugin si ta ken bon si ket para allah o zot shallay alargu allahudhallezalahu alargu al raside gudi tamo kan mund me dal i treti i gren durt edhe thot allah i hen një arë një femën prej femër më ka firë me bërë punë shia me ta në momentin më tafërt më tha i tu të zotit i thash po e këveva shpinën edhe shkova si ta kem bo Allah i amë për ti e këta në i hek edhe Allahu dhele zhelelu hu javka hek javka, javka hek rratën edhe ka ndon a që kjo me e mollë a një drinë burkë të to të sëlla me e mollë a deti i musës, deti i këqë dimë dhe të rungë me nejtë deti si kulëm shpia është me e mo Për Allahun gjëlle zheleluhu nuk ka të mdoja gjëmatin dërshëm Ama për neve ka Pëse ka për neve të mdoja pra Pëse gjëmatit tonë Përmetit Muhandat Mustafa Sot i doke në të punë pakti ja banjëji U i bashkë menejt kështu ha U i menejt si kulëmpleme Po gjëmatin dërshëm U i rinë si kulëmpleme E po për pëse hojt pra neve përna doke kjo e mave Kjo nuk ka e mave për atë qka e ban A shë mave për atë qka i manin Besimin në rata është e modhe është njajnë baratë spesh baratë spesh me atë njeri shka ka vdhejtë para 150 vitim e para 200 vitim e shkojnë një njështë e mpërveshi edhe e trazojnë pëjvorin edhe në që kur dole Hasan Telaki pëjvorin edhe une më një herë edhe une më një herë e din të shka kompjuter edhe din të shka stofër edhe din të shka shka dhe plan në do më në A di ti shkas tenkoll. A di ti çana me von gjeometër, ku i thon gjeomet? A di shkas inxhinier? A di shkas për gjithson? A di shkas bijeo? E po mirë be burr, ku jeti fola thu? Pra para atë, për çfarë riska kimicë të azu para pse levet avdi ke kimicë për i vorri, ti do fun janë ndoja të janë armenja. Sa janë për dime ai gar janë sidoçi po të ha kimna. Kan për dime po, edhe këtë hera janë për dime. Po neve jemi të vezhli. نايمت بزلي كانت برتتا نايمت بزلي الله جل جلاله وجل سعله اقافه جتا فوقت براشكا كاي عربي نكون محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يثني ديو دوك مهدمي جو انغري ديغي سين فولني فيال شم دبت الله جل جلاله وجل سعله يا برتتا الله جل جلاله سا قل ارئيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء من عنايه فوند بنسله سود Në tërë të lëmullë ka jetin umër 3 dhejt. Sa, si qoni, me qenës dhe unë javështeri ujnë atë të gjithë, ku mirë një gotë ujtë fresket me piti kjo. E grejtë i gjithë një arapë u bëmën e madhë. Sa, rovëshin kazmat edhe së patat. Dëmek rovëshin rusë, bërgjim kamjonit, edhe e qelë të avët metrët e poshtë, edhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Ja ka tha ujë në sinit, rinje dasho Ja ka tha ujë në sinit, ka thonë Shko beresht i kamjër ujë në si e shpojë me burgit e poshë Ordo Pa nuk janë ujënat veç ujë bunore edhe ujë qeshme Ujënat janë këtë dynjohë loj loj ujna Ta një ujë ketër në organizmin e njeriut Lutë në Allah në gjelalu mësë Kjavë tha e se kejtë botën e dhe dhe të her Matrash në, në, në javonë Skeni me qenë kënë kënë kënë shur Inqa Allah ku shka d Aja ja ju i t'ju tregoj për pra anonimin e këtij tris tjetër. Ama ju jeni kush nga mëtonë se 19 vjeç, shumë gjona e ka hakmë ditë, aj dias ditë, az doksiati. A ju isa nai haran neve sa e keni por hezin, sa e keni vëndëza nitën, sa e keni truën e keni paguar, sa keni paguaj. Ke djunona errë me të tha, me ta tha Allahu dhe lelallohu, m'kur nket bot për ti, jana tmira sa ka, ka bukurim on ket bot. Keq kjo bot m'arfon. Ma miram me të vorrosa bit gjall. Mos luji, mos luji asnjare me nimetat e Allahut dhe ljalalut. Mos luji asnjare me mirat që si ai t'i si ka dhënë fal. Mos ruj as mos luji asnjare, mos u ban me më ne marr parat mirave të Allahut dhe ljalalut që ti zdim me i konsideru ti edhe un, ez dim me i vlerthu, edhe nuk dim me ngrej durr me i thon Allahyt tan, o Allahyem. Ç't dersin dhe dova sob, ma ban mund me on soden ve për me futja rabbel amin. Wallahi yon të gjithë muslimanët anë e manë botës largoj prej derën sa në mikut i ja Arab Belalimin të gjithë muslimanëve në botë i ja Arab Belalimin këtë e, fuqien e fjales vetë o Allah i jo, onë në bandë të gjithë jetojmë në nënkullumin një shpija i ja Arab Belalimin edhe të anojmë të o gjaku i jonë një domaqin të anojmë të o gjaku i jonë plakun i të një fletë me gjithë edhe atëherët do të shkollohë ka e me shkollohë për para ka 40 vite për atë një sh Edhe për e krim të dhe atët ka e në tunisë, a gjithë në falin pak për vënesës, për i shpunë, Allah i kabullin që Allah. I thase, ju, që ki sistemi shkollur, ju dhe që nga keni pru me shkollu, këtu në alatë pa bituri, se në shqiptarët, kër jemi shkollu, mëti, edhe kër kemi pas parlament para katër dhe qekujve, ju se keni dit me shkit gjanë pazarë. Në vrojn vitin e shekullit 15, Joni e ka çuar lopën në pazar, e ka liër për nidrull e a largu, çetri ka milon parë me tonë largu, çetri ka me mor lopën, çisna bo pazar, çis muz atë. Dhe me ka konfigratëftoj. Si çis figratëftoj. Teftoj deku me gumi dit noti. Graf kur di dan saltajë lor ku notat, bon hare. Tirëse na paka me tragjemti di gem katë morë katëftojë diktojëve. Bot bot lufta trat bot lorë te sosha eftojë. Tu to ka jenë në Evropë. A në një islam shpare kemi qenë sa një shqiptari urt Sa në kemi pas parlament që ka të dhe shekuj Sa stjegoma, kur ka qenë? Sa dhilafe i kam kejtë Plaku, të o gjokë Kullë ka fos? Plaku E ato qenë na që të stiune të fos Të dera, a kanë mujtë me depërtu a gjemrejna? Jo, shka ju kanë zonë? Kanë. Ka dhale pini herën Hala herën të apërtije Sa dhash mingu ato plesë të o ples gjokë ishka folin Kisavit? 14 vite, dhe nga për shkullosh me 14 vete, nga për shkullosh me 14 vete, nga për visë me shumë, që ti nga i banët 14 vete shkullën nga lap djë bidusa, nga përpara 14 vete që mi pas shkullu, dhe me thonë dhjetarët kë mi pas apetite, 14 vite mingu me ravë, me sëmë ramin e even avikërëni, me folë, Allahu dhelle zelalu prej diturie, se dhe dhjetarën, mos e largohësja rabel almin, lina e fatihë,